а я біж ними і гарні, їй і, і багачі, та вони жде все ще на щось сліпше, гідніше. Сама вже не знає, на кого ще жде, і через те заховує її, немов інстинктивно для когось, ніби Ангела Царевича, що має ще десь звідкись прибути і забрати її від матері під свою щиру опіку. Звідки мав би він прибути, не знає. Її серце ще не віщує. Здолу з їх села ні, бо тут долині вона знає вже всіх, вже й кілька разів старостів виправляла. Не до вподоби були їй ні матері, ні доньці. Але, може, он там, з-за гори, той, куди ховається ріка, потужнівши, то, може, і з плавами він колись не їде? Може. Тому треба стерегти та доглядати тетянку, щоб не подалася за нерівною собі парою. Доглядає і пестить, і вони ходубиха дівчину, дрижить і молиться о добру долю для неї. Вона прийде. Тетянка добра, милосердна і робоча, чому б і наділив її за те Господь доброю долею. Для добрих злої немає. Живе Тетяна спокійно матері, мов цвітка у звільнику. Не бачить і не чує багато, особливо ж не бачить ніколи лиха. Не бачить навіть краси своєї, що всіх, мовте, сонце сліпить. Хіба як на водою похилиться, побачить себе. А там сказано не бачить і не чує нікого. У село до ровесниць мати лиш рідко коли пускає. Вони віддалік від її обійстя і млина, і її лячно про неї. Одну лиш має як одну душу, одне серце в грудях, тому всього боїться. Хто богом суджений, сам навернеться до млина. Він пишним гуком своїм не одного приводить. Він як окремий якийсь світ, а Тетянка його – бояриня. Хто б не зацікавився нею, не поглянув на неї. Лише одного не спинає тепер мати Тетяні. однім не стісняє її ніколи. А хто заходити до ворожки маври над яр, коли б не захотіла і гуляти лісом? Ідучи вгору лісом, співає Тетянка повною груддю, ніби віддає, що в душі дзвонить. Воно ясне, сильне, природне і чисте. Сказано, краса з першої божеської руки. Іде вона по білій вузькій стержині все вгору, тут і там, схиляючись за тужливо похиленим дзвінком цвіткою, між хвилюючим шумом смерек. І все попри свої та сусідні полонини, і їй тут добре. А стара Мавра, гай-гай, хто так уміє сторожити над дівчиною, як сама вона? А її вже всі бояться, хоча б лише для страшних очей, що одним їх полиском знає покарати. То ніхто і словом не торкнувся би Тетяни. Сама ж Іваниха Дубиха, строга і богомільна, Ще неділі і в свята ходить з донькою своєю удвіцю до храму Божого, а зимою їздять. Молодий гріць, годованець багача Михайла Дончука у третівці, недалеко у Горській границі, дізнався доволі рано про те, що він не рідна його дитина, а чужа підкинена, яку знайдено колись у Лахмуті на призбі. Хоча його господареві, чи як він їх назвав батько-мати його, і добре держать, і гарно задягає та господиня, розлютившись іноді, заклане йому на добре. І в таких власних хвилях зачуває, що він пройди світське насіння, що в Чиганськім, закуреннім лахмітті опинилося, на гризоту та зурбу добрим людям, під їх спокійною стріхою. При таких нагодах переймав Гриця такий жаль і туск до всього тутейшого гірського світу.